Boa, ez du erraien azkarkiz eta piskat eh, huretan, boa, egira uzuzumeetan uh, piskat garbitzen eta susten uh, gatzen. Benan, lagriena izan dena hemen izoa jakote ian, uh, pieko zendu baita eta hori da kezka handiena boa, lagri garriena. Ez dakik guzen maneretan gertatu dena? Ez badak iku bakarrik ualden uh, ondorioz dela hori eta hori horiak pentsatzen du lehenik eta beste gainatekoak ez zira kalte gaji lagienak. Hala, behaz uh, bizten hori dela lagiena, beste dena zuhuna turbiltzian hurak ikusten ditugu, hemen ere denetan, beretan, kabelaetan, ere izan da makurrik? Uh, ba, jakin uh, hau zuan hamar uh, bat behi, ba, dozenat behar ba, galdiak izan dira, hori aneztakigu, Oik itoa jenez edo augurak baztertzea direnez, hiltze bat bat delaik beste gainatukoak ez dira ha ez diira kondutan hartzen eh, Kaik.